Голяма радост и малка скръп Седма лекция на Общия окултен клас пета година, държана на 30 декември 1925 година Верен, истинен, чист и благ всякога бъди Размишление Четоха се работите върху задачата Моята любима тема. Коя е най-важната мисъл за днес? Най-важната мисъл за днес е човек да се произнесе кое от двете положения предпочита. Да има една голяма радост с една малка скръп в центъри, или една голяма скръп с една малка радост в центъри. Голяма скръп с малка радост в нея е за предпочитане пред голяма радост с малка скръп. Защо? Защото малката скръп в сърцето на голямата радост представлява нещо подобно на паразит, който постепенно изяжда всичката радост, т.е. самият плод. Обратно, малката радост в сърцето на голямата скръп. Представлява плодно семенце, което след време израства и дава един от най-хубавите райски плодове на живота. Когато невидимият цвят ви изпраща големи скърби с малки семенца от плодовете на радостта в тях, вие ги хвърляте по улиците. Гледам, по Софийските улици има много такива захвърлени скърби, като посещавам стаите на учениците, около праговите виждам много от тези скърби захвърлени. Самите ученици пък виждам накичени с радости, които трептят над тях. И това са ученици, които посещават школата от 20 години насам. Те гледат на радостта с благоговение, пазят е като писано це, а скръпта захвърлят вън като непотребна вещ. Разбиране е това. Обаче на съвременните хора е потребна велика наука, с която да превръщат скърбите в радости. Това е тъй наречената духовна алхимия. В средните векове още учените са се занимавали с алхимия, т.е с превръщане на неблагородните метали в благородни. Много от тези алхимици, които са разбирали само физическата страна на алхимията, дълго време са работили върху превръщането на неблагородните метали, например мед, желязо и други, в благородни, каквото е златото, но не са успели. Обаче духовната страна на алхимията, се заключава в превръщане на неблагородните метали в човешката кръв, в благородни. В кръвта на човека се съдържат почти всички метали, но в различни количества. В това отношение добродетелите на човека зависят от количеството на благородните метали в неговата кръв. Той превръщане на неблагородните метали в благородни, съставлява основа. На бъдещата работа на човешкото сърце Мнози наказват Господ всичко може да направи, всичко може да не даде Да, вярно е, че Господ всичко може да направи Той създаде света, но го създаде да върви и да се развива Не по свои разбирания, а по Божия ум и по Божиите разбирания Време е вече да се турят надгробни надписи на всички съвремени заблуждения, да се извикат по няколко души владици, които да ги опеят и погребят. Няколко хиляди години вече се изминаха, от как хората са дошли на земята и още не са влезли в Царството Божие. Трябва ли да чакат покана за това? Трябва ли да чакат още няколко хиляди години, докато дойде Царството Божие на земята? Не, дошло е време хората усилено да заработят върху себе си, да приготвят условия за идване Царството Божие на земята. Сега ще ви приведа един анекдот, който иллюстрира добре вашето положение. Един еврен, като заминал зонзи свят, Пожелал да влезе в Царството Божие, т.е. в рая. Доближил до вратата на рая, но там срещнал свети Петър, който му казал Ти не можеш да влезеш в рая, защото, като евреен, по стар навик ще започнеш да търгуваш, а тук не се позволява никаква търговия, никакво взимане даване. Евреенът обещавал, че ще се откаже от своя навик, че ще бъде много добър само да го пуснат да влезе вътре. Свети Петър му отказал и не го пуснал в рая. Обаче евреем не се отчаял. Той обикалял от тук, от там, да но намери някоя врата отворена да влезе в рая. Един ден, по някакъв особен случай, отварят вратата на рая, да влязат вътре едно... Множество хора и в тази навалица еврейнат успял да се вмъкне. Щом се намерил Фрая, по свой навик той веднага започнал да търгува да върши взимания давания. Ангелите се видяли в чудо, какво да правят с този евреен, как да го изпъдят вън от рая. Да употребят насилие или грубост, това не е в тяхното естество – най-после те намислили да му устроят най изненада. Всичките ангели излезли вън от рая и казали «Сега тук ще се произведе един търк, от който ще има големи печалби». Еврейнат като чул това, замислил се и казал «Я чакай аз да изляза вън, все ще спечеля нещо». Излязал и той вън от рая и там си останал. Ангелите... Влезли отново в рая и затворили вратата за евреяна. Като се видял вън, той започнал да се моли пак да влезе в рая, но не го пуснали. Оттам му отговорили, че втори път не може да влезе, докато не се покръсти. При това покръстването му могло да стане само от християнски свещеник, но не и от еврейски равен. Тръгнал сега еврейна да търси християнски свещеник, но никъде не могъл да намери. Чакал той година, две, три, сто, хиляда, но никакъв свещеник не срещнал. Тъй, щото и вие, ако сте в положението на евреена и с насилие да влезете в рая, пак ще ви изпъдят навън. Изобщо навиците, които съществуват в човека, се проявяват и в духовния му живот. Човек трябва да бъде съвършен в своите прояви. Съвременните окултни ученици минават през една фаза на вътрешни, а не на външни изпитания. В това отношение всеки трябва да работи за превръщане на неблагородните метали в кръвта си, в благородни главни, в, главно в злато. Златото е емблемна на мъдростта. Според астрологията, с която днес се занимават учените, всички метали представляват символи. Например, желязото символизира силата, но също времено то е неустойчиво по отношение на въздуха и влагата, следствие на което ръждяства. Човек, който има много желязо, е физически силен, но в него стават реакции на окисляване, т.е. раздясване. Значи тази сила го разрушава. Сила без разум всякога разрушава. Питам по какъв начин може да се превърне тази физическа сила в духовна, т.е. в разумна? Или. С други думи казано, по какъв начин желязото може да се превърне в злато? Представете си, че срещате един човек физически силен, с много знания и вие без да искате го обидите нещо. Какво трябва да направи той, за да превърне тази обида? Окултният ученик трябва да се занимава с науката за превръщане на неблагородното в благородно, т.е. с облагородяване на своя характер, с превръщане на своите лоши навици в добре. Може ли да се нарече окултен ученик този, който не е в състояние да превърне един свой лош навик в добър? Лошият навик представлява трън в плътта на човека. И в това отношение задачата на човека не седи в изкореняване на този трън, но в пресаждането. му. В първо време този трън трябва да се присъди, да се облагороди. Казвате, кротки трябва да бъдем. Мислите ли, че кроткият човек всякога подразбира добър човек? Кроткият човек е енергичен, работлив. В това отношение... За предпочитане е да имате кон, който рита, хапе, но работа върши, отколкото да имате един кон, който нито рита, нито хапе и никаква работа не върши. По-добре е някой човек да ви нахока, но да донесе хляб и да ви нахрани, отколкото да ви помилва и да ви каже няколко думи и да ви остави гладен. Новото учение има за задача изправенето на цялото човечество. Обаче ученикът има лична задача – своето изправене. Колективното изправене на света е задача на ангелите, на Бога. Изправенето на своето себе, възпитанието на клетките в това себе, е задача на всеки едно по-отделно. Това е индивидуална задача. Днес повечето хора са се заели с великата задача да изправят света. И затова навсякъде чуваме да се говори «Светът е лош, хората са лоши» и така нататък. Кои са тия хора? Не сме ли ние? Ако дадат на всеки човек да нареди програма или да намери някакъв път за изправенето на света, какво би направил той? Как може да изправите света? Или представете си, че ви дадат задача да определите какви отношения трябва да съществуват между мъжа и жената. Как ще решите тази задача? Първо, вие ще отговорите, мъжът и жената трябва да се обичат братски да живеят по Бога. Добре е това. Но отде ще дойде съзнанието у мъжа и у жената, че те трябва именно така да живеят? После, как ще решите задачата за отношенията между учителя и ученика? За да съществуват правилни отношения между учителя и ученика, те трябва да имат просветено съзнание. Отде ще дойде това съзнание? Преди всичко в душата на ученика трябва да има непреодолима любов към знанието, което учителят преподава. В душата на учителя пък трябва да има непреодолима любов към предаване на своите знания. Само при това положение между учителя и ученика могат да съществуват естествени отношения. Много от съвременните хора се занимават с идеята за Бога, и казват: Велико нещо е идеята за Бога. Тази идея заслужава всички жертви. Тези хора са готови на думи всичко да пожертват за Бога, но когато дойде за дела, няма ги. Разправиха ми един случай за хора, които говорят хубаво, но не изпълняват това, което говорят. Двама учени, с свободни идеи хора, социалисти, седят в едно кафене и се разговарят върху въпроса «Как може светът да се поправи?». Те казват, за да се поправи света, хората трябва да живеят помежду си братски, да си помагат в случай на нужда и така нататък. В това време, един беден човек стои близо до тях и пъшка, мъчи се, иска да повдигне товара на гърба си, и да излезе вън от кафенето. Той сам не може да го дигне. Има нужда някой да му помогне, но няма кой. Двамата учени, които са най-близо до него, не се срещат да му помогнат. Те се разговарят помежду си и виждат как този човек се мъчи, но не считат за нужно да станат от местата си. Някой пък също така се възхищава от идеята за Бога. Но като го поставят на изпит да свърши някаква работа, той казва – А слуга ли съм ви тук? Който не разбира закона на служенето, той е на крив път. Тогава как ще обясните христовите думи? Син човечески не дойде да му послужат, но той сам да послужи. Често ще чуете някоя жена да казва на мъжа си: Най-после аз не съм ти слугиня, не съм длъжна да ти слугувам. Питам, мъжът длъжен ли е да слугува на жената? Значи мъжът трябва да слугува на жената, а жената не трябва да му слугува. Ако мъжът слугува на жената, и жената трябва да има същите отношения към мъжа си. Ако е въпрос за служене, хората трябва взаимно да си служат, среден път няма. Искаме ли да живеем според Великият Божи закон, ние трябва да имаме правилни отношения помежду си, понеже този закон засяга и нашият личен живот. Докато човек не изправи своите отношения към Бога и към хората, той никога не може да бъде щастлив. Преди всичко, мъжът трябва да има в себе си възвишена идея за жената, като душа. И жената от своя страна трябва да има възвишена идея за мъжа. Не е въпросът, каква е сегашната жена и какъв е сегашният мъж. Тези неща абсолютно трябва да се изхвърлят от ума на съвременните хора. Важно е човек да носи в ума си идеята за първата жена и за първият мъж, каквито Бог ги е създал първоначално. След това човек трябва да има в ума си един възвишен образ за сестрата, за брата, за приятеля. Тези идеи трябва да бъдат в неговият ум конкретни, определени, каквито са били първоначално още от създаването на света. Дойдем ли до ясни, конкретни, определени идеи, те трябва да станат у нас постоянни, а не да се минят от всякакви външни влияния. Меним ли убежденията си от най-слабият ветрец, ние не можем да излезем на добър край. За всяко нещо трябва да имаме точно определена идея. Някой мисли, че като отиде на небето, там ще го посрещнат с музика и песни. И това може да бъде, но само за ден, два, три, месец или най-много година. Но след това ще ви турят на работа. Небето е място за работа. Земята пък е училище. Казвам, Вие трябва да превръщате по алхимически начин всички ваши мисли и чувства в по-възвишени. Интересувайте се от всичко, което ви заобикаля, както ученият се интересува и от най-големите подробности на предмета, който той изучава. Добре е човек да се интересува от всичко, но на първо място трябва да постави важните неща, а на второ и на трето място маловажните. При това човек не трябва прибързано да вади заключенията си. Прибързаните заключения довеждат до криви познания, а кривите познания карат хората да се плашат и отсянката си. Те казват, че Бог царува навсякъде, а що ми излязат вечер сами, те се плашат. И най-бестрашният човек, ако излезе вечер през някоя тъмна нощ, все ще му трепне сърцето. И като го запитат след това дали се е страхувал, той... За да се покаже герой, ще отговори. Никак не ме беше страх. Сърцето ми не трепна даже. Ако този човек е искрен, той ще каже. През всичкото време сърцето ми трепереше. Цяла нощ се борих с страха, но молих се на Бога и благодарени на това издържах. Обаче страхът не е лошо нещо. Той е божествено чувство. Страхът е лошо нещо само тогава, когато направим съветник в живота си и той ни определя кога и как да постъпваме. Човек има 40 центрове, 40 способности, с които трябва да се съветва. Следователно и страхът представлява един от тези центрове. Стане ли въпрос – за реализиране на някаква идея всички тие способности или чувства, на които местата са в човешката глава, трябва да си дадат мнението да гласуват. Трябва ли в такъв случай човек да се вслушва в страха, който има само един глас от тия 40 гласа и да му се почини само за това, защото той казвал, че неговият глас е миродавен. А разумът и всички останали способности в човека, които са на прой 39, трябва да кажат на страха, ще ни извиниш, но ние не можем да приемем твоето мнение за миродавно. А защо някои хора се спират пред мисълта, че не са почитани от никого? От страх. Почитанието почива на вътрешен морален закон. Тъй както днес хората се почитат, това почитание почива на нещо материално. Всеки очаква да получи нещо. Това материално чувство е вложено в човека и той трябва да се бори с него, да се освободи от това криво разбиране. По този начин човек ще дойде до едно по-високо съзнание. Потребно е понякога човек да изпита своите убеждения и разбирания. Сега, като ви говоря така, мнозина ще кажат, ние не можем да се откажем от света и да излезем вън от него. И ние не искаме това. Не само, че не трябва да излезете от света, но трябва да влезете в него. Сега съвременните хора са в мочурляк. Като жабите, те още не живеят в света. Доста вече са живели в тази вода. Време е да влязат в бистрата, в чистата вода. Какво ще правят още в тази нечиста вода? Тя не е нито вода, нито кал, в нея е, няма условия за живот. Казвате, трябва да се живее в света. В света може да живее само богатия човек, който е собственик поне на 10 къщи, от които получава годишен приход около 1 милион лева. Ако си богат, влез в света. Не си ли богат, стой далеч от него. Какъв смисъл има да влезеш в света без пет пари в джоба и още на първата стъпка да искаш заеми от този, от онзи? Такова е положението на жабата, която постоянно кряка. Задачата на духовния човек не е да влезе в света. Има нещо по-велико от влизането на човека в света. Казвате, кое е великото в света? Ще изясня тази идея със следния пример. Когато влизате в един дом, с кого ще искате да се запознаете? С слугите в този дом, с самия домакин или с неговите синове и дъщери? Кой е най-важният човек в един дом? Ако се запознаете с слугите, вие няма да имате достъп до господаря, т.е. до домакина. Ако имате близост с неговите приятели, и това още не показва, че ще имате достъп до домакина. Обаче имате ли познанството на неговите синове и дъщери, вие ще имате достъп и до самия домакин. Значи великата идея, която трябва да вложите в душата си, е да се запознаете с синовете и дъщерите на Бога. Казвате, и ние сме синове и дъщери на Бога. Щом ме така? Опишете образа на вашия баща. Кажете името на вашия брат. Ще кажете, че името на вашия баща е Христос. Добре, още утре ще ви изпратя при някой болен, да видим доколко ще можете да му помогнете в името на Христа. Торете ръката си върху главата на болния и кажете В името на Господа Исуса Христа ти ще оздравееш. Направете този опит и вижте доколко Христос ще ви послуша. Това не е упрек, но казвам, ние не трябва да се самоизмамваме но трябва да образуваме истинска, здрава връзка с Бога, с Христа. Животът, който сме прекарали до сега, от хиляди години насам не е бил за развлечение, но той е представлявал подготовление за сегашния момент. И ние сега не трябва да живеем в миналото, но в настоящето. Ще живеете в света, няма да излизате вън от него. Едно време се проповядваше, че праведният трябва да живее вън от света, а сега се проповядва, че праведният трябва да живее в света. И тъй, основната идея, която трябва да държите в ума си, е следната. Предпочитайте голяма скръп, с малка радост в нея, пред голяма радост с малка скръп. Това разбиране ще донесе великата хармония, която трябва да съществува в живота. Всеки трябва да бъде благодарен за благото, което му е дадено. Всичката философия на живота седи в това всеки момент да сме благодарни за всичко, което ни е дадено. Благодарността се явява като условие за усилване вътрешната връзка между Бога и нас. На това основание е казано в писанието «Молете се един за друг». Закон е, когато един човек се моли усърдно, с него заедно се молят всички хора, с които той е в хармония. Ти не можеш да накараш някой човек да се моли за тебе, ако той не е в хармония с тебе. Молитвата е божествен акт. Щом моето сърце ангажира мое дух, тогава душата ми ще ангажира всички уния хора, които са нагласени в хармония с мене. Този живот, тази връзка между душите е необходима но си не имат неопределена идея за духовния живот и казват «Духовният живот е велик». В какво седи величието на този живот и те сами не знаят? Човек разбира нещата до толкова, доколкото те му доставят лични облаги. Например, когато човек започне да учи пеене, желанието му да пее толкова по-голямо, колкото повече блага очаква той. Когато някой бакален отваря дюкян, той влага цялата си душа в него, работи с усърдие, защото очаква да спечели нещо от него. Влезе ли човек в божественият живот, той казва, «Каквото Господ даде». Защо казва така? «Защото не познава този живот». Обаче дойде ли някой ангел на земята, ще видите, че той знае много неща – да свири, да пее, да рисува, да пише стихотворения, да философства, да се моли. Дето го пипнете, всичко знае. Той знае как да помага и на бедни, и на страдащи. Вие пък казвате – обичам музиката, но сега нямам време. Като дойда следния живот на земята, тогава ще стана музикант. Ако нещата стават с отлагане от днес за утре, тогава всички хора могат да живеят днес, както им дойде, а следният живот да работят за постигане идеалите на своята душа. Не, нещата не се постигат по този начин. За да бъдеш музикант, поет или художник, това е божествен импулс, на който ти още днес трябва да дадеш ход. Това е импулс на всички разумни същества, които са завършили своето развитие. Те искат още днес да се проявят чрез вас. Ето защо от вас иска да дадете потик на душата си да се прояви, а не да и противодействате. Противодействате ли, вие ще изгубите благоприятните условия и ще чакате дълго време, докато попаднете в същите условия. Затова между всички души трябва да се създаде вътрешна хармония. В това отношение всеки човек трябва да работи върху себе си, като знае, че усилията, които той прави, колкото и да са малки, все ще дадат известни резултати. Това не подразбира, че човек не прави усилия. Но той не трябва да престава да прави усилия и да казва, няма полза от моите усилия. Не. Той всеки ден трябва да увеличава своите усилия, да има вечен импулс към постигане на своите идеали. Казвам... Задачата на окултния ученик е да превърне неблагородните метали в кръвта си в благородни и по този начин да създаде основа, на която добродетелите могат да растат. Само така може да се създаде едно разумно общество. Ако на кого и да е от вас се даде задача да поговори 5 минути на музикален, разумен, и плавен език, какво ще направи той? Ще се види в чудо. Защо? Защото езикът на съвременните хора още не е нито мелодичен, нито плавен, нито разумен. Езикът, с който сега ви говоря, и той не е хармоничен. Тази вечер аз ви говоря на хроматическа гама с диези и бемоли, която има известна дисхармония. Защо? Защото във вашият ум на първо място не седи идеята за служене на Бога, но седи идеята за служене на себе си. Малко хора днес мислят на първо място за служене на Бога. На Бога може да се служи идеално, а не материално. Да служиш на Бога, това подразбира да обхванеш в съзнанието си благото на всички живи същества – на хората, на животните и на растенията. Обаче като човек ти не можеш да помогнеш на всички същества материално, но можеш да им помогнеш идеално, като поддържаш в душата си най-добри мисли – и чувства за тях. Всичко в света е така разумно разпределено, че кравата се грижи само за своето теленце, Тичката се грижи само за своите малки, а растението се грижи само за отглеждане на своите плодове. Тъй, защото не е твоя работа да отглеждаш теленцето на кравата или малките пиленца на някоя птичка, нито пък да учиш ябълката, как да отглежда своите плодове. Но ти можеш да направиш нещо за всички тия същества. Можеш да се грижиш за кравата, да й доставяш храна, да й направиш обор. За птичката можеш да следиш, да не развалят гнездото й. Ябълката пък можеш да поливаш да ограждаш, да чистиш от гасеници. Малки неща се изискват от човека. И той знае това. Всеки човек знае как трябва да живее. Той знае кой е истинският път в живота му. Всеки човек има в себе си мярка, с която мери нещата. Той разбира кой как го е погледнал. Когато някой ви приеме добре, вие казвате, че погледът на този човек ви внушава доверие и във всички ваши нужди и затруднения вие можете да разчитате на него. Щом разбирате тези неща и ги изисквате от другите хора, постъпвайте и вие с тях по същия начин. Едно е важно в живота на хората. То е следното човек не трябва да се създава ненужни спънки и страдания. Искате ли страдания и спънки? Можете и сами да се създадете такива, но това трябва да става съзнателно, добре обмислено, за да можете разумно да ги използвате. Невидимият свят постоянно ви поставя наред страдания, и следи за вас разумно да ги използвате, да имате предобивки от тях. Няма човек на земята, който да не е подложен на страдания и изпитания. И великите учители даже се подлагат на изпитания. Всеки човек трябва да мине през известна дисциплина. Малките същества се подлагат на едни изпитания, по-големите на други а най-големите на трети. Обаче изпитанията за всяко същество са специфични. Те съответстват на неговите сили и способности. Като знаете това, не се сърдете на провидението. Не казвайте, че вашата съдба е най-тежка или че провидението е строго към вас. Каквото и да кажете в този смисъл, вие няма да бъдете прави. Бог е еднакво снисходителен към всички същества. За Бога може да мислите само едно. Отношенията на Бога към всички хора са едни и същи, без никаква разлика. Хората обаче не разбират еднакво Бога, следствие на което се явяват противоречия в живота. Бог има желание да помогне на всички същества, но Той никога не бърза, никога не изнасилва моментите. Той чака всяко нещо да дойде на своето време. Когато ние страдаме, Бог използва страданията ни, за да ни получи, да ни опъти в правата насока на живота. Страданията съставляват една възможност да разберем Божията мъдрост. Всички наши незгоди и страдания са велика задача за Бога. Той се занимава с малки работи. Грижи се, например, за уреждане живота на един грешник. И светиите и ангелите, па и сам Бог работят за уреждане живота на грешните. За праведните те не мислят. Целият невидим свят има предвид живота на грешните, към които е много снисходителен. Питам, какво толкование можете да дадете на мотото? Верен, истинен, чист и благ всякога бъди. В какво трябва да бъде човек верен? В любовта. В какво трябва да бъде истинен – в мъдростта, в какво да бъде чист – в истината и най-после в какво трябва да бъде благ – в правдата. Значи в това мото са застъпени четири неща. Бъди верен по отношение на любовта, истинен по отношение на мъдростта, чист по отношение на истината, и благ по отношение на правдата. Съдиш ли някого, думата ти трябва да бъде пълна с благост. Само тогава правдата трябва да се прилага. Приложите ли правдата и истината в живота си, вие ще почувствате в душата си вътрешна лекота. Казвам, човек трябва да бъде верен в любовта. Верността е качество на Божията любов. Обикновеният човек може да говори за проявите на обикновената любов, но не и за проявите на Божията любов. Когато някой обича побожествено, всички около него възприемат тази любов, радват се, изпитват импулс към нещо възвишено, но и те сами не знаят отдейде всичко това. Започне ли човек да рекламира своята любов, да ви обиждава, че ви обича, че е готов на всякакви жертви заради вас, това са празни думи, проповядвани от памти века още. И това е обич, но особен род, от която умират малките на маймуните. Маймуните толкова много обичат своите малки, че от обич ги затушават. Една майка, в България някъде, толкова много обичала детето си, че от страх да не се простуди, завила го една нощ си органчето му през глава. Като станала сутринта, намерила детето си задушено, мъртво. Защо трябвало да го завива през глава? Тя трябваше да остави главата му открита, свободно да диша чист въздух. От тук ще извадим следното заключение. Не покривайте главите си със своите идеи. Понякога вашите идеи могат да бъдат такива, че като ги турите в главата си, да ви задушат. Оставете всяка божествена идея, всеки божествен импулс на душата да се изяви така свободно, така естествено че да предизвиква у вас вътрешна радост, която никой да не е в състояние да я отнеме. Тази радост е резултат на това, че Бог живее в нас и ние изпитваме неговата сила. Дойде ли човек до това положение, всички души ще бъдат във връзка помежду си. Всеки трябва да се свърже най-първо със своята душа, за тази цел той трябва да я търси постоянно, докато я намери. Що ме намери? Човек трябва да знае как да влиза и излиза от нея. Влезе ли в душата си, той ще усети голямо разширение, свобода и лекота в себе си. Рече ли да излезе оттам, той трябва да знае де е вратата, през която се излиза. И тъй всички трябва да направите връзка с Бога, после със своята душа и най-после със своите ближни. Верен, истинен, чист и благ всякога бъди. Седма лекция от Учителя Държана на 30 декември 1925 г. София